Țara Copilăriei Autor Odeta Tatarii Republica Moldova Ca să intri în țara copilăriei Nu e nevoie de vize și de acte Trebuie să ai prinse la pălărie Doar cireșe coapte Iar prin buzunare mere șapte. O trăsură împletită Din iarbă înflorită Te așteaptă în vamă Ca să te poarte prin lanuri de maci Prin crâncuri cu șoapte Fluturi și furnici și alte popoare mici în lumea lor buimacă și-au pus în gând surpriză să-ți facă. Când vei dori să cobori, să-ți cânte din mii de viori. De țara copilăriei, dacă te îndrăgostești, e cu neputință de acolo să pleci, căci devii cetățeanul ei de onoare cu drept de vot să hoinărești prin ponoare. În noaptea senină, să visezi privind luna plină, în zile de vară, să dansezi prin ploaia de soare, având picioarele goale. Din țara copilăriei, te rog să nu pleci. Rămâi cu mine în ea, să trăiești.